Pisica mamei mele Capitolul 3 Florencio Corona s-a ocupat cu râvnă de tot ce privea moartea maică-mei. Ne-am dispensat de privechi. Ea nu mai avea de mult prieteni, nici eu. Un anunț în presă era inutil. I-am spus lui Florencio că nu voiam nicio slujbă. Mama a fost dusă în panteonul spaniol și de acolo în cripta familiei. Chiparoșii trăzneau de singurătate. Lacătele? De straturi de rugină. Grija mea nu era mama. Era testamentul și ultima ei hotărâre. Ori te măriți cu domnul licențiat José Romualdo Perez, ori nu mai primești o lețcaie. De ce m-am îndoit? <hânt> Până și de asta se îngrijise Florencio. Don José Romualdo, pe lângă faptul că e aproape orb, a devenit cam preștiat. Am eliminat această condiție din testament. Am falsificat semnăturile Leti. l oh, Le-am privit cu recunoștință și cu uimire, dar domnul licențiat a uftat ușurat. Mama ta i-a impus această obligație împotriva voinței lui, iar el a acceptat pentru a intra în posesia averii care, în realitate, e a ta. – A fost de acord? – Cum asta? – Va trebui să-i dai și lui ceva. – Cu plăcere, cu condiția să nu mai fiu nevoită să-i suport duhoarea. – Acum e liber. Se va căsători cu secretară. Cu arătarea aia? Am exclamat fără să mă pot stăpâni. Da. Cu aschimodia aia. Și le-am pătat cu părul dat cu Briantină. Se adoră. A făcut o pauză gravidă, cum spun cei care știu englezește. A pregnant pause. Ce șic sună. Se adoră. Ca noi doi, Lady. Ne-am căsătorit la două săptămâni de la deces. Averea maică mi era decentă, nimic mai mult. Casa din tepeac, câteva bijuterii, un sfert de milion de dolari în depozite de bancă și o sute de mii de pesos într-un cont curent. Ce importanță mai avea asta? Florencia s-a mutat în casa din Tepeyac. Acolo am petrecut luna de miere. Norocul ne-a surâs, Leticia, mi-a spus într-o dimineață, în timpul uneia din lungele lui operații de îngrijire personală mai lungi decât ale unei femei. Îi plăcea la nebunie să se depileze, până-și pe piept și la subțiori, să se parfumeze, să se pieptene cu gel, ca pe vremuri. Să nu facem risipă, spunea. Nu avem atâția bani cum am crezut. Hai să rămânem și să ne iubim aici. Așa nu o să mai facem cheltuieli în luna de miere. Zis și făcut. Toate desfătările iubirii mi-au fost oferite de Florencio cu atât mai plăcute cu cât veneau atunci când eu nu mai trăgeam nicio nădejde să am parte de ele. Le savuram cu atât mai mult cu cât nu mai eram o copilă, ci o femeie de 35 de ani, conștientă că primeam un dar al cerului cu chipzuită maturitate. O fericire conștientă. Asta era condiția mea de femeie măritată. Doamna Leticia Lizardii de Corona. Iubitul meu era desăvârșit, sexy, maleabil, parfumat, tandru, suav, atent. Timp avea berechet, domnul licențiat perez se retrăsese să trăiască cu secretara lui, lăsându-i lui Florenzio toată clientela. Nu era nicio grabă, așa îmi spunea el. Hai să ne bucurăm de viață împreună, Leti. O să-mi locul peste o lună. Dar serviciul? Am întrebat în chip firesc. El m-a fermecat cu zâmbetul lui de Benjamin Brett despre care am mai vorbit. Ce-ai zice dacă facem din casa asta, casa noastră, Leticia? Vreau să spun numai a noastră, fără niciun intrus. Numai tu și cu mine, tu și cu mine, aici. M-am gândit alarmată la toată corvoada întreținerii casei. Florenția m-a liniștit. Merit să fii tratată ca o regină, nu-ți face griji. Și e adevărat. Florențio s-a transformat în servitorul ideal. Scutura praful, freca podelele, spăla rufele, făcea paturile, gătea mâncăruri delicioase. Totul era un vis. O insulă pustie în mijlocul unui oraș de douăzeci de milioane de locuitori. Douăzeci de milioane de pui de târfă, a spus într-o bună zi spre mirarea mea fiindcă niciodată nu l-auzisem spunând vorbe urâte. N-am dat importanță faptului. Iar tu și cu mine, dragul meu, tu și cu mine, dragul meu, tu și cu mine o să trăim fără nicio grijă. A ținut o lună, o lună de fericire desăvârșită, o viață fără griji, încrederea, uimirea. Niciodată nu avusesem de a face cu un bărbat desbrăcat, nici nu văzusem bărbați fără minte decât în filme. Florenție umbla prin casă complet desprăcat. Eram uimită să-l văd făcând baie de mai multe ori pe zi și îngrijindu-se să aibă un trup curat și neted ca marmura. Am rămas cu gura căscată când l-am găsit într-o seară în baie, răzându-și părul pupian. Trebuia să fac și eu la fel? Instinctul mi-a spus că nu, Doamne ferește. Îmi făceam griji mai mult din pricina uitării decât a uimiri în fața atâtor lucruri noi alături de Florențiu. Uitarea, șariceii mei și puișorii lor mă părăsiseră, de parcă ar fi bănuit fericirea mea fără nicio umbră. Pisica steluța dispăruse călcată în picioare de mulțimea de credincioși din procesiunea Sfintei Fecioare din Guadalupe. Cealaltă pisică, slujnica Lupita, pe semne că se ridicase la cer... Un veșmântată precum fecioara Maria, For All I Cared. Florențio și cu mine, Leticia și el, nimic altceva. Până în noaptea în care m-au trezit niște chităituri insuportabile, de unde veneau? Florențio dormea. Am deschis ușa care de spre curtea interioară și am văzut că era invadată de șobolani și șoareci Întreg spațiul, de la poartă până la grajduri, era un furnicar O, o cacofonie de rozătoare care scotea chităituri de nemulțumire O mulțime nesfârșită de blănițe cenușii și de incisivi albi și fundulețe trandafirii și ochii scoditori ațintiți asupra mea Am lișinat Florencio m-a găsit dimineață, m-a luat în brațe și m-a dus în pat, I am povestit ce susem. El a clătinat din cap. Un singur lucru, un spemântășoare, ce, Florencio? Pisicile. Răspunsul lui a făcut să mi se taie respirația. Avem nevoie de o pisică. Nici nu vreau să aud, am strigat, amintindu-mi de steluța, de maică-mea, de tirania insipida amândurora și de pe buze mi-au ieșit cuvinte vrednice de dona Emerita. Adu-ți aminte că asta e casa mea! Florenția zâmbit, a zâmbit, m-a sărutat și mi-a zis, atunci, bufnițe, sunt fericite să extermine șoarecii. Și ce facem cu șoricii cu care m-am împrietenit? Am întrebat cu unde de implicare sentimentală. Letisia, draga mea, mulțimea asta de șobolan se trage din iubiții tăi peți. Trebuie să alegi. M-am îngăiat pe creștetul capului. Încearcă mai bine să dormi, scumpa mea, ești foarte tulburată. Am încercat. Poate că am și reușit pentru câteva ore. Eram neliniștită și n-aveam astâmpări. Mă Măturea să văd în somn drăgălașa mea pereche de șoareci preschimbată într-o colcăitoare mulțime de șopolani. Mă simțeam rușinată, fiindcă mă trezisem cu picioarele desfăcute larg, cu părțile rușinoase dezgolite și cu senzația că un enorm mădular bărbătesc mai penetra. M-am ridicat în capul oaselor, hotărâtă să-l ajut pe harnicul meu soț în treburile casei. De ce mă răsfăța atât de mult? De ce îmi cerea mereu stai în pat, odihnește-te, fac eu totul? și îmi făcea cu ochiul, cu farmecul său de movie star, totul. Fată bătrână recunoscătoare. Am început să hoinăresc prin încăperile atât de familiare ale casei. Mi-am adus aminte, în contrast cu fericirea mea de acum, de ani nefericiți pe care i, -i petrecuse în subtire anii a Și... L-am găsit pe Florențiu în salon, stând pe brângi, ridicând dalele cu o daltă, înfrigurat, concentrat. Florențiu, ce faci? N-a putut să-și ascundă o trăsărire. Drace, cum ai speriat! A zâmbit-o îndată. Uite, cărămizile astea sunt foarte vechi și crăpate, trebuie să le înlocuim. Bine, bine, i-am spus fără prea multă convingere. lasă-mă să te ajut. O iritare neașteptată s-a simțit în glasul și în privirea soțului meu. N-am nevoie de tine! A răgnit cu o grosolănie care m-a făcut să-mi dea lacrimile și să mă întorc în camera nupțială. A răgnit. Pentru prima dată de când ne căsătorisem în Florencio, nu s-a întors în pat. Ce se întâmpla? Nu îndrăzneam să cercetez. Era vina mea. Îl înervasem cu tonul meu posesiv, ca și cum casa nu ne-ar fi aparținut acum amândurora. Păi! Da, Eram o nepricepută. Nu știam să mă port cu un bărbat, dar nu aveam experiență. Din prima zi am spus asta. Florenzio, mă las în mâinile tale, învață-mă să trăiesc. Știu că suna text de tango, amintind de celebrul Ajută-mă să trăiesc cântat de dona Libertad la Marche. M-am alintat, într-adevăr, fredon în melodii ale doamnei tangoului, până am adormit. M-a trezit din nou vacarmul chițăiturilor din curtea interioară. Am ieșit în de noapte pe coridor și am văzut nu numai nesfârșita mulțime, cenușie de rozătoare forfotind în curte, ci și avangarda șobolanilor, urcând amenințător pe primele trepte ale scării de fier. Am țipat îngrozit, am dat fuga de sculță în căutarea lui Florencio, l-am găsit tot în patrulabe în salon, ori în ce rămăsese din salon. Toată dușumeaua era desfăcută. Salonul maică părea una din străzile orașului în permanentă reparație. Florențio, am șoptit. El a tresărit și a stupat cu amândouă mâinile o gaură din podea. Chipul său vinovat era dezmințit de glasul aspru și poruncitor. Ce vrei, nu ți-am spus să rămâi în patul tău? Vreau să știu ce se întâmplă aici, Florențio. Trebuie să recunosc că de data asta m-a privit cu blândețe. O casă atât de veche ca asta, Leticia, ascunde multe taine, păstrează amintirea multor vieți. Casele au poveștile lor, uneori nu sunt povești prea plăcute. Ai de gând să-mi spui povestea propriei mele case? E casa mea, Florencio, nu a ta. Am răspuns cu o îndrăznale involuntară. Nenorocito," m-a privit el înspăinântător, stând în genunchi. Nenorocită?" am repetat eu, necrezându-mi urechilor. Da," a spus soțul meu, stânte pe brânci, pe podeaua în ruină, fără pic de farmec. Nesărată, proastă, slăbănoagă, scheletică, aschimodie, fără buci, cu celulită, cu țuțe fleșcăite. Ce mai vrei să știi, spăvit-o! A zbumnit într-un râs coritor Minte de vrabie, fofoloancă scofulcită! Am luat-o la fugă tulburată, înspăimântată, umilită și m-am închis în camera mea. Am încuiat ușa cu ochii, m-am aruncat plângând pe pat. Era a doua noapte la rând în care mă simțeam posedată de un intrus invizibil, Și plânsul era pentru mine ca un cântec de leagân. Cred că mi-am depănat firul vieții încercând să urzez cu o poveste inteligibilă moartea maică -mi căsătoria cu Florențio, capcana testamentului. Florențio în ceva sub de cărămiz din salon, fără să-i pese că era de-a dreptul caraghios să stea în patru labe, întorcându-se cu spatele, întinzându-și mâinile și picioarele pentru a ascunde ceva. Ceva, ceva, tosit sub tale, și sfidător, comic și ofensator, cu cei greșisem, ca să am parte de așa ceva că întotdeauna m-am învinovățit pe mine însă, lăsând să mi se perinde pe dinaintea ochilor toate întâmplările vieții mele, toate enigmele niciodată deslegate, știind chiar atunci că niciodată n-aveam să aflu adevărul despre absența tatălui meu, despre ochelarii fumurii ai mamei, despre ochii la fel cu ai pisicii steluța, unul albastru și celălalt galben, faptul că maică mea, Dona Emerita și pisica, Dona steluța urina împreună, dublă identitatea slujului cei guadalupe, servitoare și fecioară dubla firea lui Florențiu, atât de drăgăstos fier și atât de crud de astăzi, posedându-mă trupește, dar și sufletește, fiindcă el era stafia care mă vizita acum în singurătatea mea cu picioarele desfăcute. El era, știam asta. Și ce să vezi? Am ajuns să mă gândesc chiar la domnul licențiat José Romualdo Perez care se bucura la Cancun de luna de miere cu secretara lui, cu cărlionți, dați cu fixativ și pulpe groase. Poate că doar el era fericit. Perez, licențiatul, înșelat de Florencio, testamentul, fals. Falși martorii, false dactilografele și stafia consopistului cu față și cămașul liliachei. Fals! Totul era fals! În noaptea aia nu m-au trezit șobolanii din curte. Șobolanii nu izbutiseră să urce până la udăile de sus, slavă Domnului! S-a crepat, ziua. Îmi era foame. Unde dormea Florenzio? Nu cumva visasem toate grozăviile din timpul noții? Voiam să mă conving că era așa. Tăcerea din jur mă reconforta. M-am simțit ușurată. Nice! Am intrat în bucătărie și am scos un strigăt. Un schelet îmbrăcat în negru. Sacou, pantaloni, cravată, guler cu veșmânt preoțesc. Era așezat în capul mesei. Alături de el, Florencio sorbea o ceașcă de ceai burindă. Ți-l prezint pe tatăl tău, Letitia. Strigătul mi-a înghețat pe buze. Când îți spun că o casă veche păstrează multe taine, s-a uitat la mine cu o brăznicie de la ultima întâlnire. Vrei să știi povestea? Era un preot renegat, silit să se căsătorească pentru a nu fi împușcat în perioada prigoanei deslănțuite de calas. A ales-o pe maica da, fiindcă era catolică și bogată. Dona Emerita nu știa cine-i soțul ei. Când a aflat că se căsătorise cu un preot, l-a otrăvit și l-a îngropat sub podeaua salonului. Și-a sorbit cafea. Tot tocmai te născusești, iar preotul a îndrăznit să spune adevărul. Oasele nu au miros. Șoarecii tăi m-au călăuzit până în locul unde fusese îngropat. Spre deosebire de noi, ei au instinctul de a găsi o semte vechi. Oase, dar nu și bani. Ai zbognit într-un hohot de râs, uitându-se la fața mea neucită. Când îți spun că o casă veche e plină de povești de demult, am dat fugă iarăși să mă pun la adăpost în mea. Am auzit glasul bajo-coritor al suțului meu din sufragerie. Mai sunt și alte surprizele Leti. Pregătește-te, sufletește, asta e doar prima! Un răgnet înfricoșător m-a întâmpinat pe coridor. Prin curte se plimba cu pași silențios, dar cu mișcări amenințătoare, un leopard alb. Alp ca o steluța, steluță, un leopard blestemat, cu un ochi albastru și altul calben. aruncând un priviri crunte, îngrozitoare, dar. O stile față de orice apropiere omenească, un animal nepăsător la orice mângâiere, un leopard cu o forță sinuoasă, o musculatură invincibilă, un nas și gata să miroasă tot, desprins de obiceiurile lui nocturne pentru a mă surprinde dis de dimineață, cu un gâtlej adânc care îi îngătuie să scoată răgete. Să scoată răgete, așa cum face acum, îndreptându-se spre scara din curte, suind binișor, fără a înceta să scoată răgete pe urmele mele, știind că n-am unde să mă duc, că poate sparge orice ușă cu forța lui brutală, că poate vom muri împreună, fiindcă din mijlocul curții izbucnește un incendiu. E singura mea mângâiere că această casă blestemată e cuprinsă de placări. Aruncă o privire spre poarta din spate, dinspre grajduri, căutând parcă firește o scăpare. Sunt acolo am Florencio, soțul meu și Guadalupe Roșcata se uită la mine, se îmbrățișează, se sărută numai ca să mă umilească, nu! Nu! Nu, el. Înaintează, ținându-se de mână, spre mijlocul curții, cuprinse de flacări, Nu-mi vorbesc mie pe când se apropie de foc. El cu totul verde, acoperit de crent și frunze care ies din urechi, dar nu izbutesc să ascundă pădurea de păr de jivină, ce a năpădit tot trupul, depilat cu atâta grijă înainte. Ea cu veșmântul sfintei vecioare, același cu care o văzusem trecând pe sub balconul maicămii pe 12 decembrie, dar acum cu inscripție de pocăință atârnată între sâni, cu explicația sunt femeia anormală. S-au apropiat amândoi de flăcări, vorbind cu glasuri foarte liniștite, ce ajung limpede până la mine, care sunt imobilizată pe coridor de apropierea leopardului păzitor. Florențio. Vine solstițul de vară, soarele apune de vreme, lupe. Unde ești, Florencio Corona? Florențio, Pe Florencio Corona l-au ars de viu în marele autodafei din Ciudad de Mexico. Lupe, pe 11 aprilie 1649... Florentio, l-au dus cu botniță până la rug pentru a nu-i auzi blasfemiile. Lupe, l-au dus într-un coș pentru ca picioarele lui spurcate să nu atingă pământul din ciuda de Mexico. Florentio, au sosit calești, au venit de pretutinde, în oameni, de la mii de kilometri departare, s-au auzit trâmbițe și tobe. Lupe, veniți să vedeți moartea pe ruga lui Florentio Corona, victima asfintei sfintei închiziții. Florentio, eram eretici, eram vinovați, Lupe, nu, eram evrei. Ne-au acuzat și ne-au osândit pentru a ne despuia de bunurile pământești. Am fost victimele lăcomiei prelaților, Florencio, casa asta, casa asta veche, Lupe, casa noastră din Tepeiac de lângă altarul Sfintei Fecioare, Florencio, femeia anormală, tu ar să devie în urmă cu trei veacuri, Lupe, evrei convertiți. Ne-au acuzat de lepătare de noua credință ca să ne confiști averea, Florencio. Era de ajuns să fii acuzat ca să nu te mai întorci acasă, Lupe. Acum însă ne-am întors. Focul o să ne curățe de păcate încă o dată. Și au pășit amândoi, ținându-se de mână în mijlocul flăcărilor.